Вратата на любовта Шеста рилска беседа, държана на 23 юли 1939 година, 5 часа сутринта, Рилски езера Размишление Животът на съвременните хора се намира в застой. В това отношение той мяса на човек, който е дошъл до едно статическо състояние. Дето ходи, каквото прави, все за миналото мисли, за своите младини. Той повтаря едно и също нещо, но ново не придобива. Казват, че повторението е майка на знанието. Старият човек казва, че се отишава като повтаря. Някой вярващи също говорят за своето минало. Как са били вълдушевявани, какви идеали са ги вълнували, как са си обичали помежду си и така нататък. Да повтаряш нещата, това значи да декламираш, без да влагаш нещо ново от себе си. Това обаче представя застой в живота. Христос казва, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Йоанна, 3 глава, 2 стих Царството Божие е свят, към който душите се стремят. Значи роденият минава в друго състояние. Той не се намира в застой, в статическо състояние, както стария, но влиза в нова област, дето нещата се подмладяват. Смисълът на живота сиди във вечната младост на душата. Мнозина се оплакват, че не успяват в живота си. Причината за неуспеха им се крие в уния неща, които отвличат тяхното внимание. За пример, яденето отвлича вниманието на човека. Човек, който мисли само за ядене, казва, че живот без ядене не съществува. Прав е той. Човек трябва да яде, Но да мисли изключително за ядене, това не е вреда на божествения живот. Яденето е условие, средство, но не е цел. Рибата мисли, че ако не гълта по-малките риби, не може да живее. Тя проповядва учението, че ако не живее във водата, с нея всичко е свършено. Защо? Защото всяка риба, която се е опитала да излезе от водата, е умирала. В заключение рибата казва «Извън водата никакъв живот не съществува». Какво казва човек по този въпрос? Като изучава развитието на живота, човек казва «Благодарение на големите страдания рибите започнаха да правят опити да излязат от водата». Хиляди години наред те правиха усилия да излязат от водата, да се приспособят на условията на въздуха докато се превърнаха в птици Във водата рибите нямат условия за развитие понеже едни други се едат Мислите ли, че и хората, които едат месо имат условия за развитие? Какво може да придаде свинското месо на човека? Като еде свинско месо човек придобива някои от качествата на свинята Като иде кокоше месо също така той приема някои качества на кокошката Следователно, каквато и храна да употребява, човек приема нейните качества. И тъй искате ли да се запази от лошите качества на храната, която употребява, преди всичко човек трябва да е причисти. За тази цел трябва да се изучават законите на причистването. Вегетарианците казват, че тяхната храна е по-чиста от тази на месоядците. Те са вегетарианци, но едат кравишко и овче масло, пият мляко, едат яйца, а обичат и риба. За свое оправдание те казват, че и Христос ял риба с учениците си. Учениците на Христос сами ловяха риба, а Христос я е печеше на своя огън. Всеки би желал да яде от рибата, която Христос печеше на своя огън. Огънят, на който Христос е пекал риба, има вътрешен смисъл. Човек трябва да разбере този смисъл и тогава да говори. Ние разглеждаме яденето като вътрешен, а не като външен процес. Вътрешната страна на яденето представя метод за познаване на великия живот. Затова Христос казва: Ако едете плътъ ми и пиете кръвта ми, имате живот в себе си. Значи, ако едете плътта Христова и пиете кръвта Му, имате живот в себе си. Ако едете плътта на животните или на хората и пиете кръвта им, нямате живот. Не е безразлично, чия плът едете и чия кръв пиете. Също така значение е и начинът по който едете плътта и пиете кръвта. Ако отидете между канибалите, които ядат човешко месо, ще се натъкнете на страшни картини. Канибалът е по-страшен от звяр, Той е по-страшен и от дявола. Какво може да се придобие от човешкото месо? Днес и светските и религиозните хора се стремят към бързо придобиване на знания, на богатство, на сила. В това отношение те са нетърпеливи, искат да знаят всичко. Те приличат на деца, които като знаят, че им шият нови дрехи, постоянно питат майка си кога ще бъдат готови новите дрехи. Те искат за предстоящия празник да се обликат с новите си дрехи, да се покажат пред другарчетата, че са добре облечени. Те не знаят, че и с новите и с старите дрехи да са, пак са същите. Дрехата не изменя характера на човека. Тъй, защото при сегашните условия невъзможно е човек да знае всичко. Ако знае всичко, той щеше да бъде много нещастен. Многото знание няма да предадат нещо особено. Колкото учен да е, човек не изменя характера си. Когато станат много учени, хората започват да се делят на групи, не могат да се разбират. Това виждаме и в християнството. Когато се увеличи броя на християните, когато се явиха коментари и тълкования върху известни религиозни въпроси, християните се разделиха на източни и западни християни и на реформатори-евангелисти. Източните и западните християни обърнаха повече внимание на външната страна на християнството, на външните обреди, на дрехите на свещеника. Според тълкованията им, че свещеникът е заместник на Бога, те казват, че той трябва да бъде облечен с скъпи дрехи, с царска мантия, с корона на глава, с киптър в ръка. С това те искат да почертаят светостта на Божия служител. Това са човешки наредби. Те не са дадени от Бога, когато Мойсей изведе евреите от Египет, имаше ли корона на главата си и скиптър в ръката си? Той носеше в ръката си проста овчарската яга, с която правише големи чудеса. Достатъчно беше да удари веднъж тази яга, за да получи това, което желаеше. Какъв смисъл има да държи човек в ръката си някакъв златен жезъл или скиптър, и да удря с него без да стане това, което иска. Жезелът представя знанието. Какъв смисъл има това знание, с което нищо не можеш да постигнеш? Колкото да удреш с това знание, нищо не става. Знанието има смисъл само тогава, когато след като удариш с него, можеш да направиш това, което желаеш. Жезелът, който носи знанието, трябва да се използва. Той може да се използва само ако се пречупи. Ако прикарате електрически ток през един кръг, ток ще имате, но не и светлина. За да получите светлина, кръгът трябва да се пречупи някъде. Да се образуват два полюса, по които да текат две течения. Едно младо момче получило наследство от дядо си една тояга. Дядото му казал «Тази тояга останала от прадято ти още. Голяма сила се крие в нея». Момчето разбрало думите на дядо си в буквален смисъл. Дето отивало, всето тоягата носило със себе си. Така се минали десетина години. То пораснало, станало голям момък, но вместо да му донесе щастие, ягата го направила нещастен. Каквато работа започвал, все е не успявал. Като гледал ягата в ръката си, идело му да е хвърли някъде, да се освободи от нея, но нещо вътре в него не му позволявал. Един ден той очишъл в гората да сече дърва. В този момент срещу него се задал един бик с разперени рога, готов да го оподе. Момъкът дигнал тоягата срещу бика и започнал да удря по главата. Като го ударил няколко пъти, бикът се устранил, но и тоягата се щупила. Какво да види? От вътрешната страна на тоягата се пръснали няколко златни монети. Момъкът едва сега разбрал, защо дядо му казвал, че силата е в тоягата. Той съжалявал, че по-рано не се е вил бика, да щупито ягата в главата му. Следователно, домогне ли се до някакво знание, човек трябва да има усет, досещане, да знае как да го приложи в живота си. За да може разумно да прилага знанието си, човек трябва да има още и обхода. Да имаш усет, това значи да възприемаш нещата вътрешно. Досещането подразбира извод възоснова на това, което се възприема чрез вътрешен усет. Обходът пък има само ози, който може да приложи знанието си. Човек прилага обходата първо към себе си, към своето сърце, към своя ум, към своята душа и към своя дух. Често хората говорят за сърце, за ум, за душа, за дух, без да разбират тяхната същина. Те говорят за душата и мислят, че тя е починена на тялото. Те говорят за ума и мислят, че то е само едно средство. Те говорят за сърцето и го разглеждат само като важен орган на прикръвообращението. То разрешава економическия въпрос на човешкия организъм. Те казват, че сърцето пулсира, т.е. бие 72 пъти в минута. Всяко биене на сърцето е космическо. То показва, че сърцето е свързано с космическа енергия. При всяко биене на сърцето иде нова енергия, следствие на което целият организъм се обновява. Числото 72 играе важна роля в живота и в природата. За пример, 72 души преведоха свещените книги. Седемте е положително число, което означава творчески сили в природата. Двойката е отрицателно число, което нарежда нещата. Значи 7 седемте е творческо число на ангелите, а двойката – творческо число на божествения свят. Двете числа – Положителното число на ангелите и отрицателното число на Божествения свят се съединяват в общото число 72. Когато човек живее нормално според закона на любовта, пулсът му е нормален. Наруши ли този закон, пулсът му се изменя. Всички отрицателни състояния, през които човек минава, съмнение, подозрение, обесърчение, обезверяване, безлюбие се отразяват на пулса. Като не знае това, човек сам си създава нещастие. С своите отрицателни мисли и чувства, човек изменя хода на космическия пулс, носител на Божието благословение. От човека зависи да се отворят или затворят пътищата за това благословение. Той сам го запушва и отпушва. В това отношение човек прилича на онзи английски милионер, който влязал един ден в подземието да брои златото си и там останал. Той забравил да вземе ключа със себе си и по невнимание вратата се затворила след него. Ключът останал вън, а той намерил смъртта си пред любимото си богатство. Преди смъртта си той написал следните думи. Ако някой би ми донесъл парчен се хляб, щях да му дам половината от богатството си. В заключение на това казвам, никога не оставяйте ключа на вътрешното си богатство отвън. Щом отключвате богатството си, носети ключа със себе си. Човек има на разположение три ключа. Ключ на вярата, ключ на надеждата и ключ на любовта. Като се обнадежва, човек прилага първия ключ. Като придобива вяра, той прилага втория ключ. Като придобива любов, той прилага третия ключ. Вярата, надеждата и любовта представят три ключа за разкриване тайните на природата за разкриване на божествените съкровища, определени за не... от незапомнени времена за онези души, които са дошли и идат на земята да вършат волята Божия. Желанието на всички ви трябва да се свежда към това, да чувствате изп... доколко изпълнявате волята Божия според законите на надеждата, на вярата и на любовта. Ако изпълнявате волята Божия по закона на надеждата, вие трябва да бъдете облечени с Божествена дреха. Ако изпълнявате волята Божия по закона на вярата, от вас трябва да извира Божествена вода. Ако изпълнявате волята Божия по закона на любовта, вие трябва да бъдете озарени с Божествена светлина. Любовта осветява човека. Озарили го, в него се събуждат светли мисли и възвишени чувства. Христос казва, ако се не родите изново от вода и дух, няма да влезете в Царството Божие. Тоест, няма да се родите от водата, която иде по закона на вярата, и от духа, който иде по закона на любовта. Любовта е хлябът, който слиза от небето. Ако не се храни с любовта, човек не може да се новороди. Само родение добива граждански права, с които може да се ползва. Ако се не родите, изново. Раждането, за което се говори в стиха, не е еднократен процес. Той не е статически, но динамически процес. Това раждане включва условията за растене. Наистина, като се роди, Детето започва да расте физически, сърдечно и умствено. То трябва да расте непрекъснато в придобиване на божествено знание. Като израсни по съзнание, човек дохожда до новораждането от вода и дух, отдето започва съграждането на новия човек. И сега хората строят, но те си служат с органи, Създадени от минали поколения, поради което носят същите навици и слабости. Те лесно се обнадеждват и обезнадежват. Забелязано е, че когато няма пари, човек става неразположен, ходи с увиснала глава, обесърчен. ли от някъде пари, духът му се подига, става доволен, насърчава се и е готов за работа. Същото се отнася и до духовното състояние на човека. Срещни ли някой добър човек, той се насърчава. Срещни ли лош човек, той се обесърчава и мисли, че всички хора са лоши. Защо при срещата с добрия човек вие се насърчавате? Добрия човек представя статуя, добре изработена от някой виден скулптор. Тази статуя може да се продаде и да осигури целия ви живот. Лошия човек е прост, груб камък, върху който не е работил още чукът на великия скулптор. Ще дойде ден, когато този камък ще попадне в ръцете на скулптора, който ще извая от него отлична статуя. За онзи, който не разбира Божите закони, този камък нищо не струва. Обаче онзи, който разбира Божите закони, той знае, че простият необработен камък е условие за скулптура да приложи знанието и изкуството си. Лошия човек е почва, върху която можете да придобивате знания. Какво по-добро условие за работа от това да обърнете лошия човек към Бога? Някои религиозни искат да обръщат богати хора към Бога, защото имат пари. Могат да дават на бедни. Ако обърнат сиромаха към Бога, не само, че нищо не може да даде, но той ще почне да иска от другите. Това е криво разбиране. Не гледайте на човека като на беден или богат външно, но като на душа, която носи своето богатство със себе си. Често сиромахът е готов да дава повече отколкото богатия. Той е готов да работи за другите, да им помага. Има бедни хора, които като се обърнат към Бога, започват да работят за близките си с любов и самоотверженост. В едно предание на миналото се разправя следния случай в живота на Буда. Един ден, като брамин, Буда се молил на Бога. Молитвата му била много дълга, но понеже бил изтощен, той не могъл да я довърши. В това време един заек минал край него и се хвърлил в огъня да се опече. Възползван от жертвата му, Буда го извадил от огъня, отрязал час от него и задоволил глада си. С нови сили той завършил молитвата си и благодарил на Бога, че му изпратил заека да се подкрепи. В последния си живот, като учител, Буда помагал на хората, давал им съвети как да живеят. Един ден той решил да си почине, да се придаде на дълбоко размишление. Той казал на учениците си, че този ден не приема гости. Каквито хора дохождали, брамини, високо поставени личности, той всички връщал. В това време дошъл един беден, прост човек. Отдалече още буда станал на крака, приел го любезно и дълго време се разговарял с него. Силно очудени, учениците му го запитали. Учителю, днес ти отказа да приемеш толкова високопоставени хора, а към този прост и беден човек оказа такова внимание. Коя е причината за това? Буда отговорил. Далечното минало този човек беше Заек. Един ден, когато се молих на Бога и бях много изтощен, той се пожертва за мене. Хвърли се в огъня да се опече. Аз ядох от него, подкрепих силите си и можах да довърша молитвата си. Днес аз се отплащам за жертвата, която той направи за мене. Съврепните хора искат от Бога или от някой човек особено внимание. За да се ползват от особеното внимание на когото и да е, те трябва да са направили някаква жертва за Него. Направили ли са такава жертва, каквато Зайкът е направил за Буда. Кой е дал живота си жертва на Бога? И вие искате да ви обичат, без да се дали никаква жертва за хората. Как познавате кой ви обича? Ако някой ви говори сладки думи, това любов ли е? Сладките думи още не определят любовта. Те могат само да насърчават човека да внесат някакво опреснявани в него, но това не е любов. Какво нещо е любовта? Когато двама млади се влюбят един в друг, те ослепяват, нищо не виждат пред себе си. Те забравят целия свят, Ядат ли, пият ли, никой не съществува за тях. Те живеят един за друг, галят се, милват се и казват, Животът ни се осмисли вече. Това е криво разбиране на любовта. Тък му сега животът им се обесмисля. Чахната любов е само опресняване, но не е унази вечна безгранична любов. Когато човек възприеми любовта, която излиза от светлината на Бога, тогава всички хора му стават обичани. Той всички обича. На всички се радва, на всички е готов да се жертва. Той не живее вече в единичната, но в общата любов. Тази любов свързва човека с душите на хората. Той влиза във връзка с живия човек, с неговата душа, а не с неговата личност. Велико нещо е да обича човек. Само онзи може да изпита величето на любовта, който е свързан с Бога, единственият, който отговаря на желанието на човека да бъде обичан. При всички случаи на живота, при всички страдания, Бог му помага. При радостите му той се радва заедно с него. Не е бил случай да се обърне човек към Бога и да не е получил отговор на молитвата си. Бог помага на човека чрез хората, чрез животните, чрез растенията. Цялата природа е в негова услуга. Натъкни ли се на някое голямо страдание, човек се отчаива, изгубва смисъла на живота и започва да мисли, че е голям грешник, че всички са го изоставили. Тъкмо в това време, Бог ще изпрати някой човек при него, който да му окаже голямо внимание и любов. Чрез този човек, Бог се проявява и помага. Ако разбере, че това е Божия промисъл, той ще придобие нещо ценно. Не го ли разбере и прецени, той ще го изгуби и ще се натъкне на големи изпитания. За да може лесно да се справя с мъчнотиите на своя живот, човек трябва да бъде всякога млад, да не се обесърчава. Съвременните хора устаряват преждевременно, защото мислят, че всичко знаят. Те се намират в положението на жабата в своя жабоняк. През пролетта, докато е млада, жабата кряка. Крякането и се продължава 3-4 месеца и след това престава. През зимата и младите и старите жаби мъкват. Човек не трябва да бъде в положението нито на младата, нито на старата жаба. Като млад, той трябва да е готов да учи и да възприема. Като стар, той трябва да съзнава, че има още много да учи. Колкото да е учен човек, все има неща, които не знае. Един учен влязъл в лодката на един прост моряк да се разходи по морето. Той запитал моряка, ти знаеш ли нещо по математика? Нищо не знае. Много се изгубил. Ами по астрономия знаеш ли нещо? Нищо не знае. Много се е изгубил. Ами по естествените науки? Нищо не знае. Много се е изгубил. В това време се явила голяма буря в морето. Тогава лодкарят се обърнал към учения с думите «Ти знаеш ли да плаваш?» Не знае. Всичко се е изгубил. Със своето невежество аз ще запазя живота си, най-ценното за човека. А ти със своето знание всичко ще изгубиш. Много от сегашните хора знаят всичко, като този учен, но едно само не знаят – да плават. Какво представя плаването в живота? Плаването може да се уподоби на любовта. Който не познава любовта, той е изгубил всичко. Апостол Павел казва – и ако имам пророчеството и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм. За да влезе в Царството Божие, да освободи душата си от всички мъчноти и страдания, човек трябва да придобие любовта. Само с любовта човек може да се освободи от миналото, от настоящето и от бъдещето. Той ще излезе от страданията, от живота на миналото и няма да очаква щастието си от настоящето и от бъдещето. Мнозина очакват на бъдещето да дойде Христос на земята да ги спаси. Христос живее в настоящето, в онова, което е родено от любовта. Майката обича своето дете, защото го е родила. Към другите деца тя има особено отношение, защото не ги е родила. Значи, човек има любов само към уния мисли и чувства, които е приел от любовта. Към всички останали мисли и чувства, той има друго отношение. Следователно, да познаваш човека, това значи да минеш през Неговата любов. За да те познава и Той трябва да мине през твоята любов. С други думи казано за да познаеш онзи който те обича ти трябва да минеш през вратата на Неговата любов. И Той може да те познае само ако мине през вратата на твоята любов. И Христос мина през вратата на човешката любов. От любов към човечеството Той пожертва всичко Христос казва Аз съм вратата Който не мине през мене Не може да влезе в Царството Божие Христос мина през вратата на човешката любов Сега е техен ред Да минат през вратата на Неговата любов Който мине през тази врата той ще бъде спасен. Ще влезе в Царството Божие. Христос изразява тази мисъл с думите. Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще дойдем и жилище ще направим във вас. И тъй, всеки човек трябва да мине през вратата на любовта. На едно място ли е тази врата? На много места. Колко пъти човек трябва да мине през вратата на любовта? Много пъти трябва да минава. Представете си, че трябва да извървите един път от няколко хиляди километра. За да извървите този път, вие трябва да минете през много места, през долини и полета, през планини и гори. Всяко място има своя врата, през която трябва да минете. Ако за пътищата на земята трябва да минете през много врати, през много повече врати трябва да минете, за да влезете в Царството Божие. На всяка стъпка ще минавате през същества, които ще опитват любовта ви. Когато видят, че имате любов, с която можете да влезете в Царството Божие, те ще ви пуснат, ще ви дадат свободен билет. Голямо е тържеството на човешката душа, когато отдалеч само зърне Божието лице. След Възкресението Христос се яви на учениците си, но им каза «Не се докосвайте до мене, докъде не съм влязал, възлязал при отца си». Какво значи да отиде човек при Бога? За да отиде при Бога, човек трябва да е минал през най-големите страдания – да е изпил горчивата чаша до дъно? Само този човек е готов да се яви пред Божието лице. Нищо в света не е в състояние да го върне от пътя му. Нищо не може да го съблъзни. Защо Бог дава на човека да пие горчива чаша, а не сладка? Ако му даде сладка чаша, всеки ще му изпие. Когато срещне на пътя, ще го спират, ще пият от чашата му и ще се заминат. Обаче от горчивата чаша никой не иска да пие. Следователно, никой не може да отнеме на човека богатството, което е придобил чрез страдания. Който е минал през страданията, казва, добре ми стана, че пострадах. Защо идат страданията в живота на хората? за да придобият благата, които Бог им е определил. Тази мисъл трябва да залегне дълбоко в ума на човека, че като се намери пред известно страдание, да не се оплаква, но да види какво се крие в него. Страданията са параван, зад който се крие някакво благо. Трима младежи се влюбили в една красива и умна мома, и всеки искал да се ожени за нея. За да провери любовта им, тя ги поставила на следния изпит. Направила една преграда от картон, която изглеждала стоманена и на нея забила три ножа остри. Кандидата трябвало да дойде с велосипед до стената и да я премине. Който от тях се реши да направи това, той ще притежава красивата мума. Първия кандидат се засилил, но като дошъл до стената и видял трите остри ножа, веднага отстъпил назад. Не искам да умра. Втория кандидат си засилил, дошъл до известно място и като видял острите ножови, помислил си, какво ще получа от момата, ако направя тази жертва за нея? При тази мисъл той се разколебал и се върнал назад. Третия кандидат си засилил, без да мисли за последствията, той имал само едно желание – да се ожени за красивата мума. Какво се оказало? Преградата и ножовите били от картон. Той дошъл до стената, пробил я е и излязал на отвъдната й страна. Той спечелил любовта на красивата мума. Като видели това, двамата кандидати казали – и ние можехме да направим същото. Днес всички хора са подложени на същия изпит. Като дойдат до книжната стена, всички отстъпват. Ще се намери някой беден, прост човек, който не мисли много за последствията и ще мине преградата. След това ще дойде втория изпит – минаване през огън. Преградата през която трябва да мине човек ще бъде желязна. За да я пробие, Човек трябва да има голяма топлина, да я стопи. Не се ли реши да мине през нея, той не може да издържи изпита си. Мъчнотиите в живота не са нищо друго, освен желязна преграда. Те могат да се стопят само чрез огън. Мъчнотиите се явяват като резултат на борбата между външния и вътрешния живот в човека. Който издържи тази борба, той ще бъде спасен. Спасението ще живее в божествената свобода, в служение на Бога. Казано е в писанието Само чистите по сърце ще видят Бога. Заслужава човек да мине през всички страдания, да причисти сърцето си, за да види лицето на Бога, да види лицето на Христа, да види лицето на Бога, да познае любовта, това значи да е постигнал желанията на своята душа. Стремете се към тази любов, която ще ви даде полята на ангелите, да пътувате по цялата вселена, да я изучавате. Желая ви да се храните с любовта, за да се родите от вода и дух, да станете граждани на Царството Божие. Христос казва, който ме люби, той възлюбен ще бъде. Беседата е изнесена на 23 юли 1939 година в 5 часа сутринта Рила, Седемте езера.